2000 bidasoa bizituko 2013ko txostena ja dagoeneko mai ganean dago Ba, denbora erabili dugu aztertzeko eta hitz batean, hitz bat erabili behar banun Bidasoa izango zen, bultzatu hitza, ziren azken finean e, saiatzen gara enpresen leiakortasuna bultzatzen, enplegua bultzatzen, ekintzailetza eta turismoa bultzatzen, azken dian, lau hildo hauek. Argidago hor datuak hor daudela, bimila amaidugarren urtean zehar, Bidasoa Biziriketik hainbat ekintza eraman dira aurrera, alde batetik, langabezian, egoera berezi batean dauden pertsonen egoera hori hobetzeko berrikuntzare, ba, berrikuntzaren bidez eta enpresa honaren lehiakurtasuna indartzeko ere eta e, azken batean ere bai eskualdean ba, ekintzailetza e, bultzatzeko. Aipatu den bezala, ba, bida soa bizidikek bere helburu aguzia bai irun eta ondarribian garapen ekonomikoa eta enpleua bultzatzea da ja dagoeneko hogeita bat urte darama bidazu abizidin martxan eta ipatu den bezala hogeita mabos pertsona daude daude lanian hogeita mabos pertsona daude gai honetan orduan funtzezkoa hartu behar dugu langabezian dauden pertsone, pertsonak enpresa egunera ba, urbil daitezen bultzatzea ez dala batererrexa e, kintza guziak horra aipatzen dira Eh, beste aldetikan aipatu den bezala enpresen eta pertsonen leiakortasuna hobetzen eta berritzen, saiatu behar dugu eta horretarako ba, zerbitzu desberdinak behar desberdinetarako erabiltzen dira alde batetikan badugu enplego eta gizarte berrikuntza, beste alde ere bai beste ildo bat ekonomia azterketak eta berrikuntza, hirugarrena autoenplegua eta enpresa zentruak eta laugarren ba, turismo. Turismo datuak azkenian ere, gure baiarare kontutan eukibar dugu. Nun gauden zeindarrak ditugun, zebaliabidiak jartzen ditugun, helburu ba, oieek lortzeko. Eta nik uste du hor dato pila ba daude, baina argi dagona da Ba, ezaldi bezala bukatzeko, ba, bidazoa bizi diken begireak etorkizunera begira jarrita daudela. Beharrak astertzen ditugu, txostenak horretarako daude kudeak eta datuak behar beharrezkoa da egitea, eta beharrak astertu eta aipatutako hildoa jarraitzeko edo jarraituz ba, gure bailara hobetzeko asmotan, kontutan egukiz egungo egoera honetan zenbait jende langabezian dagoela eta saiatu behar dugula, ba beraie jende guzti hori ba, naiz eta gure eskumena ez izan saiatu e, bailaran hobekuntza eta jende guzti horrek lana lana eta duintasun baldintzatan lana lana bilatzea eta ordua hortan jarraituko dugu orduan begiak etorkizunera begira